Bon dia, benvinguts a tots, novatencs, figrencs, a la presentació d'aquest llibre de poemes de la Remei Martínez Marí. Per mi és la Remei, perquè sempre deiem la Remei. Em sembla que no sé si vaig saber el seu nom fins al cap de molts anys, i d'en Jordi igual. Eren la Remei, Remei d'en Jordi, i en Jordi la Remei, sempre anaven junts els noms, eh? En primer lloc, doncs, volia... Agrair en Joan Armenguer que hagués pensat amb la biblioteca per fer la presentació aquí i també em sembla que ell té molt a veure que s'hagi pogut dur a terme l'edició d'aquest llibre en Joan ja sabeu que fa des de fa uns anys té, fa una gran tasca d'editor ho ha fet eh? primer sota el segell de EDX i després amb edicions.cat i em sembla que sempre sense cap ànim de, de fer-se rir com aquesta feina sinó més aviat de posar per escrit, de deixar per escrit alguns coneixements i també el sinó no, per fer homenatge a persones que ell ha conegut o d'algun camp destacat, com l'any passat que va editar un llibre dedicat a Just Juskacera i Rosa Maria Invert. Llavors són unes tasques que, que són d'agrair. Llavors ara amb la Remei, doncs era això, suposo que ha servit una mica d'ell, de la seva família i de tot el poble de, de treure aquesta edició per recordar i homenatjar la Remei. També l'Ajuntament de Navata com deia, ja ha col·laborat molt. Com va comentar en Jaume Oms, aquí també present, l'alcalde de Nevada, la presentació que es va fer ara fa 15 dies al poble, doncs que sempre com a poble agrairem a la Remei doncs, la seva estada, la seva participació, col·laboració amb totes les activitats que s'hi feien. Per exemple, com recordem tots aquelles pintures murals que feien allà al camp de futbol, per dir una cosa. Després la seva activitat participativa en totes les festes del poble, doncs ja sabeu que sempre hi eren presents. Doncs el recull aquest que presentem avui, que ha anat a càrrec de la Irene Armenguer, una batenca, llicenciada en Humanitats i coordinadora de la Preparació Cultural d'un Centre Cívic a Barcelona. Aquí felicito pel resultat final, per la sensibilitat que ha tingut i sensibilitats és una qualitat que jo sempre, bueno, no és que no el conegui massa però sempre que hi ha parlat doncs trobo d'això, una sensibilitat que flora amb ella i la relació seva amb la Remei doncs era molt propera perquè els seus pares ja eren molt amics de la Remei i la Remei segons diuen les seves memòries és, tu ets com una neta per parella doncs suposo que és la persona ideal per haver fet això eh? i abans de passar la paraula doncs, després a la Irene i en Jordi que ens expliquin com ha anat tot Eh? Jo volia fer una mica desbost biogràfic de la Remei per si hi havia algú aquí que no la conegués o que volguéssim recordar una mica com era ella i on havia viscut um, De fet, he fet servir el seu llibre de records que l'he trobat a internet, que està penjat a internet i està molt bé i pot seguir tota la seva vida i són aquests llibres de... que van quedant eh? quan ella anava explicant i diu «Vaig escrivint, jo no sóc una gran escriptora, jo he escrit tal, tal com Raia» mm? El Remei va néixer a Barcelona l'any 1930, on va viure la seva infantesa en una escola de monges. Amb la companyia de la seva millor amiga, l'Elisa, van anar passant les penúries de la Guerra Civil i la Postguerra fins a obtenir el batxillerat. L'Elisa es presenta en alguns dels seus poemes, com veureu aquí. Ja de joveneta el que més li agradava era dibuixar, i gràcies a una professora particular de dibuix, la Teresa Vilarrúbies, va fer l'ingrés a l'Escola de Belles Arts per estudiar pintura. El director de l'Escola de Belles Arts era Frederic Marès de Corbó. Mm? I allà va conèixer en Jordi Roure, el que seria el seu marit, i que estudiava escultura. Ell explica que festejaven a la biblioteca d'art que estava situada a la Ciutadella, segurament molt a prop d'allà on va estudiar la Mirena. Eh, I anaven doncs, a festejar a la biblioteca perquè allà estaven calents, allà no havien de gastar res... Eh, perquè tampoc tenien massa diners o bé a visitar museus onaven a una granja a fer un cafè amb llet. Eh, es van casar i després la Remei va muntar el seu estudi de pintora a casa mateix. L'any 1963 va exposar per primera vegada en unes galeries a Palma de Mallorca i amb el temps va treballar de professora de plàstic en diferents escoles de Barcelona i va anar formant-se en el camp de l'ensenyament i en el camp artístic. Els anys 70 amb el seu home i uns amics van començar a mirar cases fora de Barcelona per passar-hi els estius ells solien anar primer a l'estartit llavors quan es va emplenar de turisme van anar a Port de la Selva i després de visitar molts pobles els va agradar una casa de Navata, que era molt bella i estava, es havia d'arreglar per força però era molt barata i van anar, anar arreglant-la això era els anys 70 aquesta casa que van trobar a nebata no hi havia gaire corrent i quan hi venien, i segons m'ha explicat la meva mare, perquè jo això no ho recordava, venien a casa meva, que teníem cafè i botiga, i esmorzaven o venien a menjar i rentaven els lavabos de casa, que ja veieu el luxe que devia ser, perquè jo casa meva sempre l'he vist una casa vella, doncs ells venien a casa a rentar-se, que no tenien encara aigua corrent. Eh, això demostra el que em dic la seva autoritat i senzillesa que tots recordem. Altres mostres de la seva senzillesa són el fet de seure fora al carrer, xerrar amb les veïnes a l'hora de la fresca, treure la cadira... També la seva manera de vestir. Després, com va venir a Bata, va aprendre a anar amb bicicleta i venia a comprar amb el cabàs. Venia i me recordo que quan jo la sentia ja sortia a veure, saludar la Remei i sentir com ella i la meva mare parlaven de coses quotidianes i sempre venia sense pressa i se sorprenia de tot el que hi havia a la botiga i això no ho va dir l'altra, va dir la Teresa, la Roser Busquets eh? ella i en Jordi sempre deien que casa meva era el anglès, perquè hi havia de tot i el cortinglès era casa meva, era eh? el cortinglès en el altre mm, després també era gran amant de la natura els ocells, els gats, no li feien nos els nius de coloms als taulats ella que va conèixer la Maria Àngels Anglada a Maria Àngels Anglada li va dir un dia que quan una parella de coloms feien niu en una casa hi portaven sort i ella estava molt contenta d'haver viscut a Navata i en aquella casa. <coughs> amb el pas dels anys van anar participant a la vida social i cultural del poble fins que es van jubilar i ja es van quedar definitivament a viure a Navata. L'any 2004 la Remei va acabar d'escriure la seva llibreta de records i, i havia començat feia poc a escriure poesia per participar a la nit de la poesia de Navata, que tenia lloc durant la Setmana Cultural el mes d'octubre. Tot va coincidir amb el diagnòstic d'un càncer, el cranc, l'assassí, l'àlien, com l'anomenava ella. I a partir d'aquí, doncs, recordo veure-la participant a les nits de poesia de Navata i a les de Vinyonet i saludar els meus nebots a la meva germana que també hi participaven. I ara és una sort doncs, poder tornar a llegir aquests poemes i que si no hauríem d'anar buscant en tots els programes de la festa de la poesia, per exemple, de Vinyonet, de l'Erat o de Navata que hauríem d'anar buscant i ara els tenem aquí recollits o alguns amics seus que van tenir la sort de tenir algun exemplar del recull que ell havia fet però ara els podem gaudir tots en aquí i si em permeteu, abans de començar a parlar de lo que és els poemes i més la gestació del llibre m'agradaria que va llegint un poema que es titula Les Mores, perquè me'n recordo que ella parlava a vegades de que havia anat a collir mores o que hi anava eh? i us el llegiré si em permeteu les Mores, diu, els dits ben esgarrinxats, tanyits de color carmí, una a una les collíem. Dintre la foscor del bosc, l'acordió sonava dolç, músiques noves i antigues. Així és com van entrar música i mores dins el pot. És una mostra dels seus poemes. No, doncs us volia comentar, bueno, sí que t'està ajudant a lectura de poemes, eh, perquè la, els beneficis de l'edició d'aquest llibre van a càrrec de la Fundació Encolliga, la delegació de Navata, i llavors nosaltres des de la biblioteca hem fet un petit, un petit re unes fotocòpies on hi ha alguns títols dels seus poemes i alguna mostra de, de les seves exposicions una reproducció de dibuixos de la Nava que ja sabeu que ell havia dibuixat i l'havien entrevistat va, i després si voleu fer gràcia perquè van trobar en el fons de la biblioteca aquestes postals que eren tàrgies d'unes exposicions que ell havia fet aquí Figueres als anys 80 eh, exposicions col·lectives també Vull dir que la vida cultural aquí a Figueres també hi va ser present, ella. Eh? No? Si ara, doncs, Irene, vols explicar... Bé, bueno, merci per aquesta introducció. Bé, bueno, jo seré una mica breu, eh, perquè jo crec que després en Jordi ja ens explicarà millor... Aquí, aquí tenim un professional de, del tema. Jo, jo explicar els poemes no en sé, però... Però bueno, us explicaré una mica doncs, el per de del llibre. I, I bé, com sabeu, molts de vosaltres ja vam presentar el llibre Navata i la presentació de Navata va ser més un record tant de, de l'amic com d'en Jordi, perquè és el que deia també l'Anati, no? que, que costa pensar-los per separat. I, i de fet, doncs, a part de, de, de, del record que tenim doncs, des de Navata Nevada... A, i de, de ser unes persones properes doncs, realment van ser uns grans mestres i artistes i, i com expliquen la Dolors Bonal i la Pilar Anglada a la, a la introducció del llibre doncs, uh, um, clar, 40 anys enrere van tenir una visió de l'art i de la pedagogia doncs, insòlita per l'època no? i, i bueno, doncs, estava bé com poder-ho recordar i, I llavors, també per, per situar una mica, ells van estudiar amb, amb, amb en Sobiracs, per exemple, que, que es va morir l'altre dia, i, i, i amb altres pintors, però ells sempre van quedar com més, més discrets, no? que no, no van voler com, com sobressurtir. Llavors, estem presentant el llibre de poesies, però realment la l'Amey era pintora. No? Eh, ella es considerava per sobretot pintora, d'estil realista amb arrels impressionistes, i deia que no li importava tant l'estil com, com l'essència. Explicava a, a, a la, Nava, la revista de Navata que, que havia col·laborat doncs, amb, amb portades, amb, amb relats, en una entrevista que li van fer deia que la pintura ha de transmetre un sentiment, una força, s'ha de captar el color, passar-lo pel filtre personal i subjectiu i transportar-lo a la tela, bo transmetent una emoció. Explicava doncs, que la pintura era la, la companya de la seva vida, que a vegades no pintava però que, però que sempre l'acompanyava. I la seva font d'inspiració doncs eren coses insignificants però plenes d'un regust que ens parla dels avis, ens porta records d'infantesa, coses, coses que es perden, com ara testos amb flors fets de galleres velles i d'olles o pots d'olives de llauna, safarets on ja no s'anirà a fer la bugada, màquines de cosir de pedal, cuines antigues amb les rajoles velles. I això era la seva pintura però realment després també van ser els seus poemes. Uh, quan ella va, va, se li va diagnosticar el càncer i també quan es va jubilar doncs, i ja no podia pintar, doncs, va començar a fer els poemes i llavors era com pintures amb, uh, per escrit, però ella, diguem, com, com comentava la Nati, doncs, no, no es considerava escriptora, però s'havia donat que s'ho passava bé escrivint i, i llavors són uns poemes senzills, propers i són com flaixos, no? Uh, i llavors això doncs, ja s'havien presentat, els havia llegit a les festes de la poesia i, i bé, doncs, vam pensar que, que estaria bé doncs, poder-los recollir en un llibre i, i poder col·laborar doncs, amb la l'oncoliga, ja que de fet ella es va, es va morir de càncer i, i, i, i en el llibre hi ha molts, molt, bé, un parell de poemes que, que tracten la malaltia i que després aquí tenim voluntaris que, que ens llegiran i de fet en un dels poemes diu, diu, de, de... diu mirant-la per la finestra un poema no li vaig fer però abans no els escrivia i era sí I, i és una manera també de, de, de pensar l'art doncs, doncs, més enllà dels gèneres no? com, com una cosa ampla. i bé, llavors ja només explicar una mica els apartats del llibre el primer es diu Guanyarem els Corts i són la, la temàtica doncs, més social, més d'esperança, més de humanitat. Tracta els especials olímpics, tracta, eh, parla d'una residència, parla d'un poema sobre l'anorèxia, que em sembla preciós. Que... Llavors tenim una segona part que, que es diu He après estimar la natura, que comença amb un poema que, que a em sembla tot una declaració de principis, no? perquè... Doncs ell era pintora, però, però però reconeixia la seva ignorància no? amb am, am molts coneixements de, de poble. Si, a, si em permeteu, us la llegeixo perquè em sembla molt bonic. Es diu L'Hort. Diu, vaig aprendre a llegir matemàtiques lletí, física, química, francès, geografia, naturals, anglès. Després m'ensenyaran a pintar la roda dels colors, el fosc i el clar, la línia, i la composició. Sé distingir un bon goc d'un goguent, un, reno, un renoir d'un dégast, un picasso d'un delí. Però avui a l'hort m'he trobat tan ignorant, tots els arbres fruiters els veig ben iguals. Llavors hi ha un tercer apartat que, que hem agrupat els poemes que parlen de Barcelona i de Nevada. I llavors, eh, per exemple, hi ha un poema que es titula Nevada o La casa que estimo, doncs que, que mostren doncs, aquests dos espais. Uh, un, un penúltim apartat és el de vivències que, que tracta doncs, des de coses que va viure de petita fins a també uh, la malaltia i llavors també uh, a poemes dedicats a persones concretes i moltes de nevata que, que, que, bueno, que jo crec que mostra també aquesta, aquesta importància de les relacions uh, fraternals i afectives uh, entre, entre tots i no? I ella deia això, que, que es considerava tímida, però que havia après a, a obrir-se a parlar amb la gent, a, a xerrar amb tothom, perquè tothom té el seu punt de vista i la seva història. I llavors l'últim apartat és a, a un dedicat a en Jordi, que es diu Un company per fer camí, que, que són uns poemes doncs, plens de tendresa. I, i bé, no sé, jo crec que són uns poemes que, que ens ajuden a connectar sobretot amb la senzillesa, a, a mi a vegades em van bé no? Per, per no perdre amb allò i, i, bé, i són com a ella, amb, jo crec que encomanen vida i, i, i és això que fins i tot quan va tenir càncer doncs va buscar noves formes de crear i d'arralar-se de, de vida. I ella es va morir el 2006 però, però a mi em sembla que, que va arralar una mica amb tots, amb tots nosaltres que, que la vam conèixer. I, i bé, doncs aquest llibre doncs, vol mantenir el record i, i apropar, apropar tot aquest món que dibuixa que, que, que és doncs, jo crec, ple de bellesa i tant, I tant, i tant. molt bé, molt bé eh, jo primer vull felicitar eh, en Joan l'Ajuntament eh, l'Ajuntament de Navata Nevata per haver propiciat una cosa tan important com és eh, preservar l'obra i la memòria de gent que ha marcat el poble i, i últimament això eh, està passant en d'altres llocs però jo penso que, que és són les institucions, malgrat la crisi tenen una gran oportunitat de dur aquesta tasca de perpetuació, de gent que si algú no es mou i en parla i rescata els seus textos doncs quedaran amb la boira de l'obrit i això és molt trist i eh? Per tant, felicito de debò a tots els que heu col·laborat amb aquesta iniciativa i que penso, doncs, que jo no coneixia l'Amei, no, no tinc consciència d'haver-la conegut, però l'he conegut ara i, per tant, d'alguna forma també eh, constitueix part de la meva personalitat, per dir-ho així. Jo també tinc arrels i, i feina que vaig fer a Nevada i, per tant, eh, vull dir sento estretament vinculat com és lògic a tot el que vosaltres heu propiciat i us, us felicito i felicito també molt especialment eh, a la Irene perquè no és una lluança que fas de, mira, la Irene que hi havia estat alumna de l'Institut no, vull dir, és una vertebració temàtica molt ben feta la que, la que ha dut a terme en aquest pròleg, en aquesta introducció ens dona les claus les pistes per interpretar i, i, i i no només interpretar sinó aprofundir en una cosa tan bonica com és el que s'ha escrit amb poques paraules però viscudes intensament expressives que és la característica, i jo penso una de les característiques més boniques com, com l'has plantejat de la poesia de l'Amey, no? Una poesia que, com heu dit vosaltres, és una poesia sobretot jo diria admirativa és una poesia d'aquella persona que té la sensibilitat per deixar-se endut per la visió de les coses. És una actitud no només admirativa, sinó contemplativa, eh? que pressuposa un estat d un estat d'esperit eh, acollidor, eh, que estima la quotidianitat de les coses, És una poesia, diguem delicada en aquest sentit, eh, pròpia d'aquell esperit que eh, no busca ni a la parafernàlia de l'expressió ni el retorciment del concepte sinó que busca la percepció de les petites les, les grans perdó, de les grans petites coses de la vida diària que és el que al final constitueix la nostra manera de sentir-nos bé allà on som no? eh, jo penso que mai Eh, en els darrers moments de la nostra vida no recordarem, doncs, tal dia vaig participar, doncs, en un acte que, va, que era molt important perquè es feia això, es feia... sinó que apreciarem i voldrem retenir com a, com a darrer record aquelles vivències, aquelles situacions que estan més en contacte amb el que és menys aparatós, amb el que és menys cridaner, però que ens han marcat la nostra, el sentit de la nostra vida. Doncs, aquesta percepció de la quotidianitat, aquesta frescor a l'hora també d'expressar-la en, el, en els seus poemes breus, molt sintètics, però on cada paraula té el seu pes específic, on hi ha una levitat, hi ha una lleugeresa, però una, a l'hora també una profunda càrrega emotiva. Eh? Per tant, eh, aquesta manera d'altra de, banda d'espremer de el màxim sentit de cada paraula, no?, una mica allò que deia Maragall a propòsit d'una excursió que va fer de, la, de les moltes excursions que havia fet al Pirineu que ell venia dir que el, el poema més expressiu que havia sentit era el de, de cap als estanys de, de Carençà bé, aleshores hi havia un espadat amb una cascada d'aigua, amb un salt d'aigua no? i es va acostar un pastor que estava allà i se li costa per agafar conversa, el pastor de moment calla, se'l mira i li senyala amb el bastó aquella canal. Clar, el context en què aquell home, en, en estret contacte amb la natura, pronunciava aquella canal, tenia una càrrega expressiva, una emoció eh, continguda, tan i tan altes, que en poquíssimes paraules deia tot el que el propi Baragall o qualsevol altre poeta podia haver vestit al voltant d'aquella visió. Eh? Per tant, és aquesta actitud, jo diria, tan necessària en el poeta, en la poeta, de saber ser una persona contemplativa, una persona contemplativa dels petits detalls, eh? que moltes vegades són els símbols més exactes de tot el que vull dins nostra. Per tant, eh, això també comporta una austeritat formal una austeritat formal en els poemes de l'Amey una austeritat que vol dir un saber anar al que és essencial allò d'aquella canal maragadiana eh? saber està al servei de l'emoció transferida eh? l'emotivitat transferida poemes curts, sintètics com un ram de pinzellades eh? com un ram de, de pinzellades hi ha per tant i me això ho es posa molt bé. Eh, aquest contíum entre música perdó, entre pintura i poesia. Fixaem que la transversalitat de l'art és una de les característiques que avui potser més des de la crítica s'està intentant fer. Des de fa uns anys, el crític s'assenia molt als aspectes estrictament literaris, als, o, o el crític d'art, els aspectes estrictament pictòrics, quan l'art és, eh, diguem un recorregut eh, per un jardí temàtic o, o, o pluritemàtic que és la vida mateixa, no? I, per tant, doncs, no ens és d'estranyar que hi hagi molts autors i autores, poetes, que alhora han estat pintors, alhora han estat músics. Posem un cas ben, ben recent en nosaltres, el cas de la Maria Àngels Sanclada, doncs, per exemple, eh, fa incursions en tota una sèrie, diguem de aspectes de la talar i de la seva transversalitat. Poemes curts, sintètics, per tant, sense que hi hagi una solució de continuïtat entre el que és la contemplació i la, la, la, la contemplació estètica, eh, sigui del paisatge a través de la pintura i a la seva expressió a través de la pintura o sigui a través del, de la poesia és també, com tu també has eh, apuntat May, eh, és un, una poesia que també està al servei de l'ètica i de l'ètica social, hi ha aquell poema de, dedicat a l'Iraq que, que, que la Maria Àngels Anglada concreta en, el, en, el, en els nens de l'Iraq on, no sé si s'ha si previst llegir-lo o no, aquest perquè és... és no? potser doncs que el llegíssim, eh? Sí, és a la plana 21. A la plana 21, els que tingueu el llibre, diu... Els ocells de l'Iran. Al teulat, els ocells juguen, canten i salten. A les finestres la gent es la roba blanca. Núvols negres cap a l'est... La tempesta que s'atansa. Quan arribin els míssils, començarà la matança. La sang dels innocents s'ha ajuntat amb la rosada. Ha atacat els llençols. La roba blanca ja no és blanca. Fins la combinació tan bonica que fa entre la delicadesa de la vida quotidiana viscuda amb serenor, amb la pau, amb la normalitat, aquesta cosa que, que, que tant deixem de valorar i que és el millor que podem esperar en la vida, la normalitat de les coses, mirades amb benignitat, no? Aquesta primera estrofa ens situaria en aquest clima. Però fixem-vos que la segona i la tercera és la contraposició, l'antítesi la, gairebé brutal. Com amb molta delicadesa es pot expressar un contrast tan brutal núvols negres cap a l'est, la tempesta que s'atança. I de cop i volta, d'aquell terrat amb la robustesa blanca i amb la meinada, doncs cridant i jugant arran de, del, del prat o del camp que hi ha als afores del poble, eh, aleshores arriben els míssils, començarà la matança. Això que estem tan acostumats a veure cada dia amb aquesta amb aquesta pell una mica ja endurida de, ah, no, estan dient notícies que parlen, no, que hi ha hagut un altre temptat a l'Iraq, ah, val eh? la sang dels innocents s'ha juntat amb la rosada quina contraposició tan vellament expressada, eh la rosada, que és delicadesa, que és transparència que és signe de renaixement de començ del nou dia doncs s'ha juntat amb la sang dels innocents ha tancat els ensols és, cromàticament aquesta imatge pictòrica és d'un efectivisme total. Eh? La roba blanca ja no és blanca, l'evidència. Bé, eh, per tant, una poesia de gran plasticitat expressiva eh, com, unes com unes pinzellades expressionistes que busca la recepció emotiva i sensorial del lector, lectora. Eh, allò que més ens uneix la gent en la interlocució és, a vegades, el llenguatge metalingüístic, és a dir, el que serien els gestos, els silencis, la mirada... Per tant, és aquest, aquests petits, grans detalls de la nostra comunicació la que dona sentit a la poesia, sobretot que valora ella la poesia de l'Amel. Jo diria que la... i voldria fer una, una petita reflexió sobre això, que molts, els que ja teniu tenim, perdó, els que ja tenim una certa edat, recordareu com els anys, es clar que era una certa edat i tan certa eh, això devia ser finals dels 60 que va haver aquella frase tan bonica, quan eh, Calvo Seret va ser expulsat de la complotència per motius polítics eh... i ara angurem Aleshores, eh, José Maria Valverde, poeta i sobretot professionalment, era catedràtic d'estètica, doncs s'hi va solidaritzar amb aquella escena tan, tan expressiva també. Eh, va acabar la classe, va anunciar els seus alumnes que per solidaritat amb Barack Moren i amb Calvo Serer doncs, ell plegava de la universitat, i va deixar aquella frase lapidària escrita a la pissarra eh? nulla estètica sine ètica no hi pot haver estètica si no hi ha ètica eh? aquest és el vessant de la crítica social de la denúncia social que també apareix en la poesia com hem comprovat ara fa un moment en la poesia de la MEI jo voldria fer una última consideració sobre això i volia comentar uns poemes que si no, si els si han de després els estalviem i si no s'haguessin de llegir doncs llavors els podríem recitar eh, un moment o declamar un moment eh? jo feia una petita reflexió que era, a veure, jo penso que la, la Carla Riba deia una cosa molt, molt certa deia aviam, la poesia Tracti el tema que tracti, encara que sigui un tema molt passional, ha de ser, un toc en tot cas, ho deia ell, una passió recreada en la calma. Que penso que se diu molt amb aquest esperit, diguem-ne, de serenó, eh? aquest esperit d'acolliment i de serenor i de pau, que transpua tota la poesia de l'a l'Amei. Perquè no és certa que la poesia sigui allò, una llembregada i t'has de posar a escriure el poema i passi el que passi. No dic que això estigui malament, no? Però és el que deia arriba, el primer vers et pot venir donat per l'àngel, però el segon l'han de fer, i el tercer i el quart l'han de fer els teus colzes. Eh? I per poder-lo fer a vegades, doncs convé, i poder-lo sobretot fer bé, convé doncs, aquietar una mica l'esperit, posar-lo en calma i aleshores, mica en mica, anar vestint, anar elaborant el poema. I a vegades eh, tenim aquesta idea eh, de, que, que la posia, o que el poeta és una rauxada. Pot ser-ho en un primer moment, però aquesta rauxa, en tot cas, per ser ben fecunda, ben, ben regida, necessita passar per tot aquest procés. I a mi em fa l'efecte, jo no coneixia personalment la Meipa, l'estic coneixent ara, que tenia aquesta virtut, l'Amey. Jo, jo penso que per escriure aquests poemes eh, breus, de eh, moltes vegades de versos curts, però profundament expressius, però profundament connotatius, jo crec que ell, ella devia fer-ho amb molta paciència, com aquell que fa bullir l'olla lentament, perquè el que es cuina quedi ben esponjós, quedi, diguem-ne, enriquit amb totes les substàncies que nosaltres hi aportem de la nostra saviesa culinària en aquest cas i en el cas de l'Amey de la seva saviesa poètica eh? i anir m'ha cridat l'atenció també que molts de, en moltes d'aquestes poesies ah, i a propòsit això de, de la passió recreada amb la calma eh, és veritat I, i, hi ha una figu... jo penso en una figura que ho il·lustra molt això, estem passant uns temps de sequera eh? Eh, ara sembla que s'ha esmorteït una mica però eh, a veure, el xàfec el xafa no amara, no penetra, no fecunda. Més aviat es patlla. El que es necessita, el que necessitem, és una pluja constant i fina. Posem-hi serena i afegim-hi la constància amb la tasca del poeta, en aquest cas de la, de la poeta May. I a mi m'ha cridat l'atenció, deia, que en molts dels seus poemes ella hi fa com un petit toc final, una mena de repunt, molt exquisit, sovint, que només s'esbossa en clau de llum contra llum. Per exemple, cavallet Blanc, heu pensat recitar-lo? Sí. Va, molt bé, doncs veureu com en cavallet Blanc, fixeu-vos-hi, al final fa com una contraposició que fins i tot eh, et fa venir una mica de cal fred, té un punt d'inquietud. El missatge és, res no és constant, res no és segur, res no és del tot previsible. Fins en què quan el els nostres companys o companyes. És una poesia, el de los l'Ossets de, de, de la Lidà, ja ben comentada, és una poesia, per tant, humanitzadora, que reivindica la calidesa, la calidesa en la nostra qualitat més humana que tenim, que la de la relació personal amb l'altre i amb els altres. Ens cal la calidesa en un temps de d'aixutesa, en un temps de pragmatisme a ultrança, en un temps d'economicisme devastador. Ens cal més que mai la calidesa. I posa una anècdota quotidiana en un poema que expressa molt bé això que tots hem viscut en família, segur. I que, desgraciadament, doncs és així. Eh, no sé si, el, si el, el llegireu aquest poema, No engeguis la televisió. No, aquest no. Mm -hmm. Doncs el podem, potser, comentar una miqueta, la plana 25. Oh, la plana 25... Mm -hmm. Però podria ser no engeguis l'ordinador. No ah exacte. sí no, engegui... exacte. No, no engeguis la maquineta, no engeguis la tauleta, no engeguis l'iPad. És ben veritat. Eh? Poseu-hi sí transmodeu televisió, però sé sí, sí és que ésixí. No engeguis la televisió. Val. No engeguis la televisió. Parlem. Parlem del que hem fet del que volíem fer i no va ser d'ahir, d'avui, de demà. Escoltarem el vent i la música del grill. Veurem la lluna que avui fa el ple i els estels lluents. A la taula mirarem els plats fumejants, el bon vi, la fruita de colors, cireres, maduixes, albercocs, l'aigua fresca, al punt, no engeguis avui la televisió. Són aquelles, són aquelles llacunes, o, o més que llacunes, jo diria, són un mica com, com aquelles, aquelles sortides que has de fer quan estàs una hora o més d'una hora tancat, que has de sortir un moment i percebre doncs la, la, la manyaga del vent o, o el picoteig de la pluja o aquelles olors que desprenen ara els arbres a, a, a l'abriolada venen entrant ja a l'abril les flors, les plantes no engeguem la televisió la, te la teuleta l'iPad, la... el que sigui eh? bé, i jo també el, el poema Campet pensava comentar-lo, com el tenim al Campet? perfecte el puc llegir, perfecte, el 55 El Campet Cada dia hi ha un campet, els nens hi juguen, els gossos lladren. Els xiprers resten ben quiets, una dona prima els guarda. Quatre, tres, dos, un. Ara no en resta cap arbre, els ocells fugen volant les antenes són massa altes. Amb quines poques paraules es poden dir tantes coses, eh? i a més d'una manera tan poètica. Eh? Eh, tenim una primera part, és una visió d'un campet, jo m'imagino quan era petit, que darrere l mandat de la, de, de, de labradores i ganaderos, que ara és el... Ah, això doncs hi havia uns camps, ja ha allà, per tant, vull dir, poca cosa més, no? I, i bé, hi ha aquesta m, gran petita normalitat de cada dia, eh? Eh, doncs bé, els que juguen en aquest campet, els gossos que lladren, els nostres xiprers, els nostres xiprers, és també que és, una dona prima als guarda, això? no sé per què, si existeixen, que' no, em fa pensar, qui era aquest pintor, que pintava aquells ciprers era mangoc que els imperés ondulants i un camp de rostoll. jo ens sembla que hi ha una figura semblant d'una però no enstic seu no, no ho he comprovat d'una dona així molt difuminada que m'aboca aquesta escena que, que diu ell que diuell i ara canvi total a més amb una certa amb una certa força, jo diria, desconcertadora no? perquè has entrat en el poema i dius, ai bé, doncs mira, molt bé, no? la infància estàs veient una escena amb, amb una foto en sèpia de, de com era, doncs, nevat als anys cinquantes i això, no? I, i, i, I cop i volta hi ha la crua realitat no? i més dit, fixeu-vos amb aquesta brevetat que són com cops, carrets eh? 4, 3 2, 1 Pensa, ah, això deu el joc que fan els nens, com aquells poemes de García Lorca, no? Eh, mira, doncs ara 4, 3, 2, 1, farem el tal del, del tuntunt, o el que sí, d'aquestes corrandes d'infants. No, no, no, són els arbres que tallen. 4, 3, 2, 1, ara no en resta cap arbre. Els ocells fugen volant. Els ocells i el símbol dels ocells, que, que conté els ocells, no? és a dir, la llibertat, la naturalesa, tot el que és l'entorn més amable... Doncs els ocells, la vida, en definitiva, els ocells fugen volant. I ara, sigui perquè els arbres, els ciprés que han tombat, els tapaven, o sigui perquè si han, els, les antenes han substituït els ciprés, les antenes són més altes. I això és ben cert, eh? perquè vas, vas a qualsevol indret, en fi, i ara surts, vas cap a, vas cap a puntós o cap bàscara i tens aquell panorama de les supermacro antenes doncs, guardint com cireretes el nostre paisatge no? bé, és la humanització de l'Amei enfront la tentació de la des deshumanització sistemàtica a què, si no ho aturem a temps, estem abocats però bé, tenim la frescor de l'aigua de l'aigua eh, clara i neta de l'Amei a mi em fa pensar una mica amb aquelles, aquells meandres dels, de les desembecadures dels grans rius, eh, en què es forma un delta, són uns meandres d'aigua tranquil·la, són uns meandres d'aigua que assaona la terra, que fa, li dona fertilitat, que fa que hi creixi doncs, o que s'hi formin allà els aiguamolls, les maresmes és, és, és un, un pas tranquil, és un pas que invita a la meditació, al silenci creatiu, no? És una aigua que fecunda. No és l'aigua que surta braunada de la veu i salta pels penyals i, i, i rebota contra els píxels i els cantells dels pedres, no. És una aigua vivificant, una aigua en definitiva humanitzadora. Això és el que a mi m'ha semblat veure d'una de part del molt que es podria dir, crec jo de la poesia de la me. Molt moltes moltes gràcies. gràcies. i ara voleu pujar que d'all, les gens es poden, no. Sí. Sí, sí. sí, eh? sí, sí. No, havia un altre que va. caro, sí, sí, eh, la primera. Ah? No, sí, aquí, aquí, aquí. Ah. Ah, ja ens fem Bon dia a tothom. Eh? Bon dia, No estem acostumades a llegir poemes, però farem el que podrem. Caballet blanc. Caballet blanc. Pintat el plat. Intrèpid, corre sota els llamps. Paisatge inòspit. Camí esborrat. Caballet, caballet, corre, que arribaràs abans que un dia es trenqui el plat. Ara farem la sala d'espera. Bon dia a tothom, eh? A veure, costa de passar el temps a la sala d'espera de l'hospital. L'estiu colorós obre els poros de la pell i la, go, i la bola torna seca mentre es parla de tot un nen porta aigua fresca a una malalta Bon dia Bon dia, bon dia. No, espera Espera per, Perdona, eh? <ríe> Les volia passar davant jo Tu, tu, primer Jo refegiré el de la revidència Toquen les hores al relotge de la residència. Al el jardí, els vells assegut en cercle, la infermera al mig. Dins el seu somni, algú li diu mar i s'atura el temps. Un cop de vent posa ones a l'estany i fa volar la paraula. Ara sí que em trobo de set. El cranc. Va venir dins el silenci. Mentre dormia, va venir. Silenciós. Va fer el seu cau. Dia a dia es va fer gran. dins les meves entranyes van ocupant un espai: l'assassí, l'àlien. L'hospital. Mirades tendres i obscenes volten al llit, mentre milers de tornells dibuixen el cel. Després entren per la finestra per anar a dormir al cort exxipr. Línies de sol recorren al terra i les parets de l'hospital. Bon dia. Els especials Jocs Figueres. A quins teniu. Hem vingut de tot arreu. El pas alegre. Caminant i decidits. Ens heu vist tal com som. No ens amaguem. Venim a jugar. A jugar i a guanyar. No som superhomes. Ni som dones deu. Anem a contracorrent. Però som atletes. Ens hem preparat. Jugarem. Jugarem, guanyarem medalles i guanyarem els cors. Moltes gràcies molt per ser aquí. Aquí darrere, moltes gràcies per la vostra intervenció. Sí, molt bé, aquí. Si algú vol comprar el llibre, aquí darrere el teniu. Si el banc alliga, ens posa la taula. Eh? Se'n va i moltes gràcies per haver-hi vingut i si no, un altre dia voler ser un tenc, la biblioteca i la